Tudja, hogy a poci simogatásnak vége fölülünk, fölfekszünk, fölkönyökölünk a vackunkon, mert jön a bakás lista lelki hadviselés, de csak terápiás céllal, tehát senki nem fog annyira lesérülni, hogy estére elvérzik, és ö, ö, hova tűnt a, a kis mert legzepleg után mindig igét hirdetünk. Ott, ott van, ott van, várja. És ott bele is kezdek, mert ugye vizsgáljuk azt, hogy milyen az Isten velünk. Tudjuk meg már végre valamit róla. Mindenki beszél, de hogy milyen, arról nagyon keveset. És hát rá lehet jönni az evangéliumi szövegek alapján, hogy talán milyen lehet. Itt van egy híres, hosszú, nagyon hosszú szentlecke van mára, lehet, hogy nem is olvasom fel az egészet, ami a drachmáról szól, hanem egyből belecsapok a tékozló fiú történetébe, ugye hát pont azt olvassuk most, amit mondjuk egy olyan órás rádióadást rá tudnék szentelni, kapásból három kávéval. Tehát nem gondolom, hogy ki lehet meríteni a témát, de egy-két szempontból, főleg abból a szempontból, hogy milyen is az Isten, majd újra átnézzük, de előbb is a szöveg. Egy embernek vala két fia, és mondja az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyonomból rámeső részt, és megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvé mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy tobzódva élt. Minek után pedig mindent elköltött, támadt nagy éhénység azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt a mezeire disznókat legeltetni és kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki nem át valanéki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak milyen sok bérese bővelkedik kenyérben, én pedig ilyen halok itt. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám védkeztem az ég ellen és te ellened. Én nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívassál, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. S fel kell elmenni az ő atyához, mikor pedig már távol volt, meglátta őt az ő atya, megesik rajta a szíve, odafutván a nyakába esik, megcsókolgatja őt. S mondanék ki a fia, atyám védkeztem az égelen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondá az ő szolgálynak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok föl rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és saruta lábára. S előhozván a hízott túlkot vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, kezdenék azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn valas, mikor hazajön, közelgett a házhoz, hallá a zenét és a táncot és előszólítván egyet a szolgák közül megtudál, mi ez a dolog. Azt pedig mondanék ja a te ötség jött meg, s atyád levágatta a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erő megharagú vék, és nem akar menni. Az ő atya annak azért kimenvén kérleli őt, ő pedig felelvén mondja atyának, íme ennyi fogva szolgálok neked, és soha parancsolododat, át nem háktam, és nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, ki emésztette föl vagyonodat, levágatta neki a hízott túlkot? Azt még monddál néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnan is örülned kellene hát, hogy ez a te meghalt, és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Most hagyok 213.004 megközelítési szempontot, és egy újabbra mennék rá, arra vonatkozólag, hogy ó, jó lenne, ha megértenétek hogy neki sajnálom, nagyon kellemetlen hír kell közölöm vasárnap, de nem számít a bűnösség. Jaj, jaj, az tudom, hogy amikor mi is nagyvonalúan csak legyítgetünk, de hát, ha arról van szó, hogy Kleszcsár néni ugyanabba a paradicsomba, hol ott undorító Klesszár nem csak, hogy hangokat ad, hanem csoszog, szipog, furcsa, nem köszön. Ő is, ha ő is, ö, eleve gondoljatok bele, hogy ö, próbáltam én magyarázni például a szalámi lopásnál a kalkedóni zsinatot, de hát nem érdekelt senki semmi, hogy nincs bűn nélkül való ember. Ez kimondatott. Ha pedig nincs bűnökül való ember, akkor nem a bűn dönti majd el azt, hogy Isten kit ölel magához. A bűn akadálya lehet ahhoz, hogy Istenet találkozzunk, de nem a bűnösség fog dönteni. Nálunk azért alapvetően az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy az előítéleteink alapján kit tekintünk bűnösnek és igaznak, és ebből nem akarunk engedni. Arról szól ez a, a történet, hogy örüljetek Örüljetek, az, aki kurvázott, nyomta a kokaincsíkot, és ö, nem állt meg a piros lámpánál, az, akinek kicsi esése volt, hogy talán ember lesz belőle, föltámadt visszaütésbe. Ugyanaz, aki ott volt végig az apa, me, a, a, az apa mellett, és igen, igen, a, sajnos az egész történet egy kicsit a lelki irigységgel indul Kain és Ábellel, és ebben a történetben is ott van akinek testvére van, az tudja milyen furcsa dolog, hogy irigyeljük a testvérünket de egy valamit biztosan állíthatunk és erről van szó ugye ebben a rövid időben, hogy ő jobban szeret minket, mint mi őt tehát az atya örülni fog bármilyen körülmények, történések nem érdekli, ez azért mondom ez a felülemelkedettsége számomra olyan szimpatikus mert mi emberek nem ilyenek vagyunk. Másrészt pedig, ahogy ő mondja, hogy ki az, aki a 99 bárány nem hagyja el azért az egyért. Ez, ez a bűnösöknek és a szomorúaknak nagy vigasztalás, hogy a végtelen bűnök közepette is van rá esélyük, hogy elmegy az angyali karikotter értük, akkor is, hogyha már a reménynek a szikráját se lehet látni. Tehát... Isten paradicsomában nagyon-nagyon-nagyon különbözőek leszünk mi. Hasonlítani fogunk valamiben, de a különbözőségünket se felejtsük el. Valamitől Isten ilyen nagyon különbözően képzelte el ezt az egész emberi történetet, sorsokat, amiben vannak bűnösök, gyilkosok és tiszta kezű, ártatlan politikusok. A Ékozló fiúban mindenki, aki elesett, bele tud kapaszkodni, hogy föl lehet állni, az idő nem számít, rendkívül jó hír, hogy, mert a, valószínű az abszolútum birodalmában vagyunk, mert lehet azt mondani, hogy az idő számít, ha valaki élsportoló akar lenni, ha valaki tudós akar lenni, nem mindegy, hogy mikor történik az üdvösségben, mint a Mátrixban az idő nem számít, a pillanat ereje fogja eldönteni azt, hogy kit ölel át Krisztus. Minket meg átölel Bregovis zenéje, mert most végig Bregovis fog egymás után nyomkodni, ez ilyen biztos vasárnapi zenének jó lesz. É people north and south. This is your leader. I'm called the Mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the, get the, get the money. Money, money, money, money, money, money. Walking on a beach, all day. Enchanted blackness in my heart. Anything I want now they can stop me. and Energy goes dead. Riviera buildings, how depressing. Look like cookie bites In my heart, a hurricane's blowing in my head. Oink oink oink oink oink oink oink oink oink. Get the money, Mr. Potato. Get the money. Eskimo. Rocky, Rocky. In that fountain. Pretty little girl I'd like to know are Coming this away Back in school I had to leave I could not obey Get the money, Mr. Potato Get the money, Pay the Eskimo nap délután van egy kis uh, kiengesztelődés van a szívünkben, mert rájöttünk, hogy bűnösök vagyunk. Te is érzed, ugye Gábor, hogy bűnös vagy? Csomó kérdés létszél. Jó napot is kívánok, igen, én bűnös vagyok. Jó, jó, csak hogy tudod. Itt vége is a műsornak, vagy? Nem, hanem ker most keresek más típusú bűnöket, jó, Nagy országos bűnöket. Keresően, ne, ne bárján, bárján. Maradjunk <gül> még ország országhatáron kívül. Ugye te egy határral délebről jöttél, és majd mi is is vissza, de kicsit foglalkozunk, hogyha bennünk az egy határral északabbra történtek kell. Ja, hogy mi, hogy aha. Igaz az állítás, hogy erősödött is, meg gyengült is, tehát hogy nyert is, meg nem is. Hát az a legrosszabb, hogy bekerült egy, egy karakán náci a. Amivel kapcsolva lett volna egy másik kérdésem is, de most... A, na jó, csak szóba. hogy, hogy egyrészt, be, és úgy tőlem 8%-ra erősödött meg és ők hát egy ilyen cigány talanított, magyar talanított szlovákiát képzelnek el. Nem hiszem, hogy azért nagy a jelentőségű, csak rossz hír, hogy tényleg minden most már megjelent a, a szélső jobb, és a politikán belül próbálja érvényesíti magát. A, a, hát én nem tudom, ez az, hogy, hogy is hívták ezt a kö... kö megint megnézem a. Te nagyon-nagyon ragaszkodtam az, amit te akarsz ezzel kapcsolatban de Ez elég kapcsolatos, mert tényleg téged érdekelne, hogy mennyire mennyire Ez Kettővel kevesebb képviselő van most benne magyar képviselő, a szlovák. De a híd legalább bent van. De legalább a hídben van. Hát igen, de én úgy tudom, hogy pártunk, kormányunk se volt igazán bölcs itt ebbe a lobbizásba, és megint rajta le. Nincs így benne. Így van. Azért mondom, hogy. Megint, de érdekes a Fidesz most már nagyon régóta visel el ilyen választási vereségeket, tehát ez talán nem is új, hanem hogy... Ö... Azt nem mondt, hogy önkormányzati választásnak, meg időközi választásnak minősül innen nézve a szlovákiai választás. Nekünk igen, igen, nekünk igen. Érdekes megközelítés. Igen, érdekes. igen. A, a mondanom, be, ha a, a, a bezárkóztuk szerintem, amiket nem érdekes Szlovákia Románia se érdekel, egyáltalán semmilyen érdeklődést nem tanúsítunk a környelv szerbi, Szerbia, aztán végképp, hogy ö, nem is nagyon tudunk magyarázatot találni a szlovák sikerekre, ilyen hűmögések vannak. Ö, ugyanakkor pedig hát lehet látni, hogy a Viktor most nagyon rájátszik a Visegrádi négyekben erre a... Akkor gratulálok, itt Hát szerintem igen, persze. De, hát ő, ő szerintem Márkinek raktulál, ha úgy érzi, hogy szükség. Most Azerbajdzsánban van, nem? Úgy tudom, ott van -e a fő. Ott mielőtt jöttem. De... <kül> Oda ment le, elég fontosak az Azerbajdzsáni kapcsolatok, beigazza van, én is belegondoltam, hogyha hogy sikerülne az Azerbajdzsáni kapcsolatokat megerősíteni, hosszú távon az Azerbajdzsáni kapcsolatokat csak nyerhetünk. Ami fontos, hogy ha nyerünk az Azerbajdzsáni kapcsolatokat, de ez a habonyi féle dolog, hogy úgy kell csinálni, ez egy baromság, ez az, az azerbaidzsá... ott van most, de, de hogy az kapcsolatban, de ha nagyon sokat mondom, tehát mondjuk hatig mondom azt, hogy az Azerbajcán kapcsolatokban óriási lehetőség van, a végén már elhiszed? Jó, hát ismered a világ legkisebb, vagy szűkebb, rövidebb kiadványaiknak a listáját. Én, én, én, én békeszerető tábornok vagy kicsit továbbrakon szíves franciák, ez vicc volt, de Igen? szóval azért az Azerbajcánban élő magyaroknak a listája is viszonylag szűk, ugye, hogy el tudjuk mondani. Né, nem akkor, mint az a százezer ukrán menekült, akit befogadtunk. néhány százezer, a... Látod, ez, ez, ez egy érdekes kérdés, hogy ha Gyurcsány hazudott, és ugye hazudott, akkor eltört a mécses. Milyen érdekes, most már bármekkorákat hazudoznak, tehát ez a százezer karpátaljai, ez nekem nagyon tetszetős, és semmi, semmi, nem hogy mécses nem törik, semmi sem. Tehát már nem a hazugság Jellege az érdekes, az bármilyen lehet szerintem. Ha nem, hogy mit kezd el a magyar társadalom, ami ha az Erbágyána sikerül a kétoldali megállapodásainkat megfelelően, akkor szerintem van jövő. Akkor elképzelhető, hogy az Atletico Madrid helyett, vagy mellett Magyar csapatot is támogat majd az Erbágyán, mert azért az ő reklámjuk az ott megy az típónál, elég fura, de már igen. nem szoktuk képernyőn. Igen, Azerbajdzsán valahol előttünk jár. E tekintetben? <gül> nem viszont végig csinálni, komoly pofával. Igen, el, előttünk jár. El. El. El. Kell. kell előttünk jár. Jó, kell, el. előttünk bele áll, lehet jönni magad a hülyeségbe, és tényleg végig lehet menni. Tehát, ö, ö, ö, nagyon a mongol dolgot se lehetett érteni, de ö, mondjuk azt, hogy nincsen külpolitikánk, hát egy szíjátunk van, tehát én nem gondolok, egy ilyen uh, építkező külpolitikára be is vallottan üzleteket akarnak csak kötni. Tehát most rossz dimenzióban vagyunk, amikor <köszön> Magyarország külügyi uh, mozgását figyeljük, mert hát nincs vagy nevetséges, vagy furcsa, vagy bulvár. Hát gondold el, hogy amikor mond valami őrültet tehát a Viktor barátunk, akkor avval ez megszórja a címlapokat. tehát a menekült nép népszavazás, meg hogy itt nem lesz Európa még nem lesz Európa legyen ez a zene utáni blogban is külön ez a, ez a gondolat azért legyen ez mert nincs is jelen pillanatban Európa nem veszitek észre de azért fogy szép csendesen de azért olyan még nem volt hogy ezt így mi a kedvenc kifejezés karakán módon expresszizve ezt kijelentette volna hogy, hogy itt nem lesz Európa az hogy mint mondod, már nincs is, és úgy alakultak a dolgok, hogy most nincs itt Európa, az is más, mint amikor effektíve kijelent. Most tényleg most rendeletekkel akar kormányozni, még ezt sem tudom eldönteni, érted, hogy ma annyi mindenfélét hát, mond ugye, egy a, hét alatt. Mindig azt szoktam mondani, hogy egy mert, hét megteheti. Megteheti, de... Oké. Úgy érző, hogy megteheti, hát akkor meg miért ne tegye? Hát, veszélyes. Veszélyes, mert ö, ö, most kinek lehet hinni a a, tár, a mediánnak, vagy a század végnek, ugye ezeket mindig manipulálják ki a kimutatásokat, de ha igaz a mediánféle felmérés, amely szerint az emberek 60%-kával szerint rossz mennek a dolgok, annak lenne jelentősége, de hát eh, Hát figyelj, de de nem, de a bírka nébe se hiszek olyan mértékben, hogy érted, hogy, hogy, hogy eh, a, annak van jelentősége, hogy, hogy képtenek kontrollálni, ami történik, azt látom. Teh olyan. Ö, ö, de, de nem a, azért van ez, mert elefáncsont rony érvényesül. Nem, nem, az, az elefáncsont össze fog törni akkor, hogyha például ilyen fogalmakat találsz ki, hogy a közvagyon jellege el, el, párolgat, vagy nem tudom. Na, de hát, de, de milyen típusú, hogy mondjam, média vagy sajtócsatornák keresztül lehet ilyet hallani, azért nem az összesen, igen? Tehát jó, 60 ot mér a medián a tekintetben, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Korábban minden más mediához hasonló, nem soroló, közvényeműkutató cég nem azt mérte, hogy rossz irányba mennek a dolgok, hanem a jó irányba mennek a menekültek, és ez a kormány javára hajtotta azért. Igen, de, de mondhatjuk azt, hogy a 20 ás embernek nem kell megérteni azt, hogy hogyan alakult át a demokrácia a diktatúrává, de ez a 20 ás ember vágja pofon azt a politikust, amit én mélyen elítélek, de ez pontosan a 2.0-asága miatt ő másképp fogja megfogalmazni a kritikáját. A, a, a, a, a, a, figyelj, a, a tanárok esetében és még lehet azt mondani, hogy nem győzött a kormány, bár elkezdte húzni, ugye ő a húz, meg, erez, meg, fárasztás politikájába játszik. Úgy tűnik, hogy azért ez nem lesz ennyire egyszerű, ha az a tanárnő, aki azt mondta, hogy március 15-e után nem ad jegyet. Hú, belegondoltam, az a, az a tanárnő vagy nagyon okos, vagy arra... Mondhatják a BKB kasszában is. Kélek szépen, ha nem ad, hát, jegyet, ha az ha nem nem ad jegyet, az súlyos a probléma, nem csak az, hogy a gyerek otthon marad, hanem nem lehet majd lezárni a vizsgát, vagyis hiányozni fog egy olyan nyom, ami a Fidesz közoktatási botrányát megbélyegzi. Tehát ők azért abban nagyon jók, hogy hogyan lehet eltünteni a problémákat, átárgyalásokat folytatni, de ha nincsenek jelek a naplóban, az elcsattan, az elrobban. Az, a, a, a, tehát ebbe az ötletbe az a fantasztikus, hogy nagyon súlyos következményei vannak az időben. Hát igen, ha tanárok ráébrednek a saját civil hatalmuk erejére, ők, ők ugye semmi más nem akarnak, ugye ez az ijesztő, hogy megfelelő szintű tárgyalópartnerék legyenek. Hát azért nagyon szomorú ez, mert az állam adhatna magára, és ilyen esetben odakülthetni a miniszterét, uh -huh. meg megfelelő. De hát innen is látszik a fiúkról, hogy azért ők nem igazi demokraták, most azt játszák, hogy tárgyalnak a tanárokkal. De mondom, nem esélytelen, mert a tanárok okosan tudnak olyan lépéseket tenni, ami le fog ülni a, a miniszter. A mennyiben? amennyiben... Általánosíthatunk, és kollektíve tekinthetjük a tanárokat, vagy a tanárikart, igen. Akkor igen, de hát vajon egységes -e a tanárisi vagy ez... Nem kollektíva? biztos, hogy egységes, de érted, bölcsészek ők is, meg magadra is gondolva, Miért ne bíznék meg a tanárok tökösségébe, vagy helytállásába? Tehát amikor a pukli nagyon helyesen a karaktergyilkosság elé ment, azt nagyon jól tettem, mert azért uh -huh. tényleg az történik, majd én aztán kb. tudom, hogy mi a karaktergyékosság, hogy onnantól te hiteles nem mondhatsz. Azt hallottad, hogyha az iskolában a Klebersberg intézmény megszünteti, és bevonja az összes egeret, akkor nem lesz több klikk? Ez a mi, mi, mi... Jaj, te a múltheten se vetted a poéltet. Nem, én nem bírom a, a vicceket kérdezed, vagy nem értem. Aha. Érted, olyan vagyok, mint a katonatisztek. Akkor ezt majd kifejtem egy kicsit. Jó, jó jó, a, jó, jó, a plúlton, jó, jó, megint, jó, éret, jó. Megint hogy milyen helyzet Európával, jó? Jó. Jó, jó oké, okay, bocs, be, be, beléd folytattam a szót. Nem, nem, nem, hanem ö, ö, majd mondom így... Mit csinálsz március 15-én, ha már oktatásról, pedagógusokról és ellenállásról volt szó? Hát, Szerb, magyar költő, Petőfi, Sándor, ős hazájában, Szerbiában tartózkodom, akkor, akkor nem, nem tudom, hú, veszélyes a helyzet, mert nem szeretnék, hát ha tüntetni kéne, akkor a, a 15-én a tanárok tüntetnek? Hát erre is csak úgy tudok válaszolni, hogy ha általánosítunk, akkor igen. Hogyha nem minden tanár egységes, akkor nem minden tanár tüntető. Jó, de hát én mondjuk az egy kellemes márciusi szórakozás tanár tüntetésre menni. Ha érdekel az esemény, akkor utána nézek neked, hogyha. Jó. Éppen itt van lesz jó. Akkor volt akarsz, jó akarsz, járni, kocgás, amikor. Amikor tilos volt, én arra emlékszem a, a szocializmusban, és. Ő, ő, mindig jó volt látni a balon. Mi, mi mindig ugyanolyan balon kabátja volt a, a belügyminisztériumi embereknek, olyan helyesek voltak. Tehát ez, ez mindig a, a hivatal lenyűgöz a rendszeretetével. Most szerintem egészen más, többszintű politikai pálya van, amelyben uh, már az, hogy ki a nyilas, ki a besugó, ki a a, a Jelesic és ki, a, a Petőfi, azt már egyszerre nem lehet el. Egy levelőve, hogy eljutottunk idán égaszlovákiai választ. Hát de, mert nincs messze Igen, a az az kicsi Azerbajdzsán érintéssel. Akkor kormányzás. most legyen egy, egy megint egy Bregovics, aztán hívjuk fel a pozitív zsidónkat Rajer Pétert. Чичає, шужіє, пальра, та hogy engem Bakás Tibor arra kért, hogy én, aki a számokhoz jobban értek, mint ő, mondja el a telefonszámunkat. A telefonszámunk 070 93 00995. Egyébként Nagyon komment, van, hogy, hogy, Szeret, hogy engem március 15-e előtt még ö, osztályzol? Akkor ez a teljesítményem? Ö, egy per egy per. Itt van be a ját, Péter? Bává, hát ez csoda, akkor ez szeretném, hogy Tízes Köszönöm szépen. Szermusz, Péter! Szervusz! Szermus, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez a zene, amit hallanak, még nem kezdődött el az előadás, egy Wagner előadása val kezdődik az Operaházban, és a zenekar már hangol, és elmondhatom önöknek, hogy csak az önök kezére eljöttem ide, hogy most ezt végignézem, hogy be tudjak számolni. Hasonló eseményre került már a héten sor, csak az önök kedvére elmentem, és így egy premiert az operett színházba, ami szenzációs volt a Mária Anton, feltétlenül el kell, hogy menjenek és megnézzék. Ugyanakkor beszámolhatok arról is, hogy az, aki ma nem látta, ez nem a hirdetés helye, az atv be az új tévéműsoromat a kipá, az feltétlenül, hanem máshol, nem az interneten nézze meg. Egy nagyon érdekes hét van mögöttünk, és egy még érdekesebb hét van előttünk. Miről szeretne kérdezni a műsorvezető úr? Hát meglepsz, hogy adsz lehetőséget a kérdésre. Mit vársz ettől az előadástól, mert nem hiszem el, hogy csak miattunk nézed meg? Hát férfiasan bevallom, hogy nem vagyok egy Wagner fan. Na hát ez az. hetedik neki hogy a valkőt megnézem. Iráig már eljutottam az első szünetig, bízom benne, hogy ez alkalommal tovább fog sikerülni. Unalmas. É... Hogy mondod? Unalmas! Szóval az általában azon daragok egyike, ahol a szünetet szokták vele inkább állni. Ez egy hosszú darab, de zeneilag izgalmasabb. Ehhez általában Wagner fannak kell lenni, de szerintem egy az által műveltség szerves része kell, hogy legyen, hogy az ember ezt is végig tudja nézni, illetve hallgatni és még élvezni is tudja. Én azok között adom, akiknek idáig nem sikerült végig nézni. Ma egy újabb próbálkozás, a sokadik, lehet, hogy most sikerülni fog. Igaz, nem vagyok kitérnt, mert a jövő heti műsorokat rögzítettük a televízióba. Öt egész műsor rögzítés után vagyok túl, és de azt hiszem, hogy lelkileg fölkészülve egy hosszú -e. wagner A közönség már érkezik. Nagyon érdekes, mert vannak külföldiek, vannak hazaiak. Ez ilyen egy premier előadás. A fontos emberek is már kezdenek megérkezni. Igaz, többségük még kint van a lobbyban. Akkor szólj, szólj nekünk, kérlek, hogyha megszeretted Vágnárt, jó? Hát, Azt a pillanatot megvárjuk. Illetve mert itt, ahogy fogalmaztál, csak a mi kedvünkkel, csak a kedves hallgató kedvéért. Igen, igen én mindig próbálkozok, én mindennel próbálkozok, aztán vagy sikerül, vagy Agyan. nem. Most megígértem magamnak, hogy természetesen az első szünetig tuti, hogy kibírom, és, és lehet, hogy még tovább is van, megnézzük, hogy milyen állapotban lesz a lelkem, a fejem, mi, mi bízunk benned, bírd ki. Elkészültem. Minden esetre, amit mindig szoktam mondani, arra biztatom kedves hallgatóinkat, hogy próbálják jól érezni magukat, hogyha nem is el egy Wagnerra próbálkozni ahhoz, hogy jól érezzék magukat, azt én megteszem önök helyet, és vegyék be a gyümölcseiket, a tablettáikat, és ne felejtsék, még most itt létünk alatt kell, hogy utódaink és ismerőseink szeressenek minket, legyünk bőkezőek, és adakozóak önmagunkhoz, családtagjénkhoz, és általában mindenkihez. Ámen, köszönöm, Péter. Legyen. Örültem, hogy itt lehet. Jó szórakozást kívánok. A szokatlan nehézségeket várjuk. A, nehézségek a, a viszontalással. Ciao, Hát ez valójában hogy magunkat. Mm. Nem, én értem a, a, a zsidó lényeknek ezt az önsanyargató jellegét, amelyben bejúvágnát hallgatni. Jó, hát tudjuk, ezért értem, ahogy most a az... valódi alapja, alapja van, csak hogy tényleg ez annyira, és az egészsidóságot, illetve... De érted, az, az, az, az, az érdekes volt, hogy a, lehetett tudni, a, a, én olvastam a nácik naplóit, meg emlékiratait, hogy a, ők amikor így éjjel elmentek egy ilyen előadásra, utána a Hitlerrel, a Himmler, meg ezek hajnalig beszélgettek az opetált. Valahogy az ő lelkük rá tudott ülni erre. Nyilván van nem Wagnerről állítom azt, hogy a lelke fasista szó sincs róla. Csak érdekes az összecsengés, amelyben ők megérezték azt a fensőséges német lelket, ami benne van ezekbe a ja, érdekes. Valahol, valahol a, a német nép megváltatlansága is kifejeződik ezekbe a, a Wagneri. Csodálatos operában gondolom én, de át én csak egy goly vagyok. Érted, mit tudok én a zenéről? És jelen... jaj, épp ezt akartam kérdezni. Jelenti azt, hogy akkor Vágnerben műveltebb vagy, mert jobban bírt? Nem, nem, nem. Olyan szerencsém volt, hogy nekünk a Bölcsészkarom Wagner szemináriumra azért jártam, mert sznobb voltam. Uh -huh. Mert járt a Balasa Péter, az házi meg egy ilyen csomó komoly Péter. Ha, Péter. A, a... De ez még nagyon régi, 15-20 évezett volt, és jó társaságba akartam kerülni. És onnan emlékszem hogy annyira untam a Wagner, mint John coltrane Komolyan. A John Coltrane-on is volt két éven, még szenvedtem. De sajnos az igaz, amit mondta a Pilinszki, meg mások is, hogy a nagy az unalom után van. De kerújákot is kell olvasni, hogy olyan 20-25 oldalon keresztül, hogy ez kérdezhető váljon. Igen, igen. Nem úgy kezdődik a dolog, hogy bum és puszi ha nagymiről van szó, akkor egy kicsit nehezebb az út túljutni rajta, de tényleg így van. Ezért van az, hogy például a könyvben mindig száz oldalt elolvasok, mert legalább száz oldalig lehet titkolni a dolgokat. Ha utána nem, akkor már nem érdemes elolvasni a könyvet, mert legalább, tényleg ez a biztos. Rejtő ennél azért, hogy mondjam meg ügyesebb volt, hogy a legkevesebb... Elég kevés könyv, ami száz oldal fölött lenne. Hát igen, de, de őt jó is olvasni. <gül> de, de, de, Na, oké, a, ő azért tudott írni. Ilyen kihívása, hogy minimum százig el kell jutni. Hát Kalandregényben ő azért nagyon jó volt szerintem. Egyszerre hány könyvet olvasol? Hány könyvet olvasom? Egyet, egyet, igen, egyet. Régen nem, régen nem sok... Nem bizony a De, régen párhuzamosan olvastam. Most már Tata vagyok, már nem kell meg... Egy könyv. De most, most érdekes, most már vastag, nagyon vastag könyvekre hajtok. Tehát az, amire másnak nincs ideje. Milyen a mosógép? Hát az imá a vonat közlekedés miatt. Négy-ötszáz oldalas könyv, az meg se kottya. Mert, és közben letelik az utazás. Szoktam mondani, mire meghalok, teljesen művelt leszek. Semmi értelme az egésznek, de tetszik. Tényleg nincs értelme, mert nem adom tovább, de nagyon érdekes, mégsem tartom teljesen értelmetlen dolognak, a sírba vinni ezt a tudást, hogy miért, arra nem tudok jó választ adni. Írni, tervezel-e? Írni? Mi Amint, a... hogy könyvet, az, hogy érteteket a ja, ne, ne, könyv... ne, ne, Nem, nem, nem, nem, nem. De nem ilyen tájt szokott nagyjából úgy megbolondolni a hozzád hasonló de. emberfajta, és elkezdeni, vagy valami nagy igen, dologban, igen. Nagy inni, igen. Vagy elvonulni, vagy igen. kérni. De, de, de én, de én túléltem önmagam nagyszerűségét is, és még jobban tetszik, mint egy könyv. Meg a másrészt, hogy én nem lettem nagy magyar író, tulajdonképpen ez hiba, de lehet, hogy én követtem el. Tudod? A hát, az írókat mindig tisztelem, a lényeg látó, meg az miatta. miatt. A a a szerintem még stílusom is lett volna az íráshoz, de ez a az építkezési jelleg amit mondjuk a spíró, vagy a nagy írók tudnak, az nincs meg bennem. Az a, ahol kritikus voltam, ezért nagyon őszinte tudok lenni, még magamhoz is, hogy milyen képességek hiányoznak. Azon Lehetne azért görcsölgetni talán, ha azt csinálnám mint a kollégáim, hogy kiadom az összegyűjtött írásaimat, akkor úgy néz neki, mintha lenne 5-6 könyvem. Ezt csináljuk, azt ugye tudod. Hát, a frejtől elkezdve meg, De most azok a könyvek? Most azok tudom. könyvek? A könyvnek könyvek... Hát e... úgy néz ki a Frej könyve, mint egy könyv. Na, hát pont ezt akartam mondani. Hogy könyvnek féle fejtetlenül kinéz. Na de hát ne ilyet, én is, nem akarok írni De, de, de a politikáról, e, vagy azon csámcsogó, és szoktam én legalábbis, amikor veled beszélgetek, azt mondani, hogy aki megteheti, az azért teszi meg akármit is, mert úgy érzi, hogy megteheti a könyvet, hogyha egy Frej Tamás, vagy hozzá hasonló, nehogy Isten, akikről mondjuk középszerű véleménnyel vagy nem az a legszörnyűbb, a Frey Tamás rengeteget adtak el. Ezt akartam mondani végén, csak én hosszabban fogalmazok a kérdésben. A megítéli. Tehát hát ő szóval azt mondja, neked nem tetszik, sokan esztetikára járt embereknek, nem nagyon tetszik, de a piacnak meg tetszik. Így van, így van. ez is mutatja azt, hogy a társadalom hozzá alacsonyodott frejtamás Tamás művéhez. Tehát a, a, amikor megjelenik a magyar újságírásban, akkor is le, majdnem nem kapunk levegőt, ugye ez még 90-es évek közepe, de hát mondjuk azt, hogy párhuzamos síkok mellett él a Magyar Narancs meg Frej Tamás, de mondjuk azt, hogy most már inkább ő lett a minta. Na mondom a fiatal újságíróknak, ne akarjatok olyanok lenni, mint Frej Tamás. Ha van egy kis eszetek, persze nincs eszetek, tegyétek. A, ennél is van rosszabb, aki az M1-nél dolgozik, vagy a közszöveti csatornánál az rosszabb, mint a Frej Tamás, mint az már Erkocsi kategória, a Frej, inkább, hogy is mondjam. A, a, az az azért nem elkölcsi kategória, mert az esztétikai szintjén győz. Legyőzi a népet az Ostoba agrárváros történeteivel. Ez őt visszaigazolja így, ezt a sikert nem lehet kétségbe vonni, az a rossz, hogyha ezt tekintjük az újságírásnak. Ezt ne tekintsük annak, ha lehet kérnem. De ha nem, gondoljátok, akkor legyen ez de én akkor. Én egyébként már nagyon nem érzem magam nagyon újságírónak. Azért mondom, a rádiós, mert az még szűke fogalom. Az már annyira szűk, hogy talán nem lehet belekötni. Hát, hogyha ma indulna, úgy, ahogy van a média történet, vagy a média tudomány, akkor nagy valószínűséggel a rádiós, az elektronikus médiában, vagy rádió televízióban hát. már nem fegyetlenül hívnának, keresztelnének el euh, munkakörük szerint újságíró. Hát, a média munkásnak kezdik hívni hát, őket, a... igen. Jó, de hát de a, a, a, emlékszem, amikor a vageszét mondták, hogy nem akartam újságíró lenni, mert akadémiánál voltam, és. Ö, de nem, lehet, nem akart az ember újságíró lenni, mert tudta, hogy olyan féltehetségű, ö, ö, a párthoz lojális emberek írják ezeket a cikkeket, akik a pártvezető gondolatai tükrözik vissza. Hát én nem akartam ilyen ember lenni, aki evvel tölti az idejét. És akkor mondták a vagészik, hogy á, nem ilyen lesz ez, ez egy ilyen egészen más. És most már úgy látom, hogy megint ugyanaz történik, hogy egy újságírónak, Alapvetően egy ilyen tükröztető mikrofonálvány szerepe van. Hát megint azt gondolnám, hogy figyelj, ez nagyon ciki. Ez én nem akarok. Azért mondom, hogy... Hol de... szeretnél inkább újságban? Magyarországon, vagy Törökországban? Azt hiszem a kérdést érted. Hát értem, a ki kérdés az izgalmasabb, mert ott talán börtönben zárnak, meg talán megölnek, akkor a, a sajtószabadságért azért erősebben lehet küzdeni. Kicsit nyugodtabb a magyar. most, ennél a bizonyos újságnál, amely fölött átvette az irányítást, például a kormány egy, egy ilyen kis rohammal, vihar -szerűen, ott, ott most nem biztos, hogy szeretné dolgozni. Na jó, de a születés, ha, ha megbántja valaki az elnököt, tudod, azért is börtönbe tudsz kerülni. Tehát azért, a, a de igen, erdogán nem, nem kis pályás. Viktor előtt is itt el ez a lehetőség, azért erre még nem lépett rá, ne sokkal bölcsebb, Érted, hogy ilyenkor fölmerül az ember, hogy jó, hogy nem veszük fel a törököket az EU-ba. húsz fucking gondolják ezt. Tényleg. Erdogan bácsi. Arra mindenképpen jobb lenne, vagy jó lenne, hogy akkor e tekintetben is a mi média a figyelmet egy kicsit elterelni, mármint az EU többi részének a figyelmét elterelni, mert ez, ez, ez tényleg, ahogy szoktuk mondani, kemény. Tehát mondjuk egy szerkesztőséget bevenni, átvenni. Bedarálni, hát igen. Hát Ahhoz képest örületes a szabadság van nálunk, hiszen, ahogy szokták mondani, akik igen, velük igen. vilatkoznak, mi most éppen beszélünk is. Igen, és ezt nem, mindig mondom, hogy a formális demokráciát azt szeretni, tisztelni kell, mert e, e, korlátozó sajtószabadság van Magyarországon, de van szabadság, tehát még a szabadság szó pont az, hogy még beszélhetünk. Az más kérdés, hogy olyannyira korlátoznak, hogy ez nagyon kevés emberhez jut el. Tehát a befolyásolni lehet a médiapiacot úgy, hogy eljelentéktelenítem azokat a forrásokat, amik egyszerűen most Debrecenben nem hallják, amit mondok. De még mindig azt mondom, hogy ez a formális demokrácia játékszabályait betartja. Még még ez... Kérjük meg, hogy aki Debrecenben hallja például az internetet. Az csodálatos lenne, ha lenne ilyen. Ja. De, is de, de még nem hiszek elképzelhető, hogy legfeljebb a Debreceni úton mondjuk itt a Budapest külkerületén van benne valahol. Jó, de értem, amit mondasz. Igazad van, nyertem, nem. Akkor lesz országos a dolog, ha Debrecenből valaki betelefonál, alván a kórrádióadásra. Tehát igen. A telefonszámunk 0 793 <síns> <síns> Te bízok bennem <síns> <is. síns> Tehát még egyszer alapdíjas. 06 70 93 995, de a Facebook is segítségünkre van, hiszen a Facebook oldalunk <síns> megváltam, mi köhintesz mert én meg mind megettegőzni. De remélem nincs erről szó, tehát a, a Facebook oldalunk halló itt vagyunk. És megint Bragovics. Είναι μια λέξη που με έχει σακατέψει Είναι μια λέξη που παντού με ακολουθεί Και μου ζητάει λογάριασμο βράδυ πρωί Γιατί δεν θέλω άλλο πια Την έχω βαρεθεί Σ' ένα πελό το γιατί γίνονται και κρατήρι που εμποραγή κάθε στιγμή της ζωή μου. Κανένα χειρό και μήνα szervusz, kedves Bakáslista vadó között Csokolom. ezt még neked mondtam, hogy szervusz, és. Um, én, úgy, én nem teszek úgy, mintha nem lenne egy nő az éterben engem Pataki Gábornak hívnak és halló. köszöntjük, hogyha minden igaz Puskás Krisztina. minden igaz? igen, halló, Puskás Krisztina üdvözlöm a kedves hallgatókat is nagyszerű, kedves Krisztina én egészen biztos, hogy se az egyik, se a másik gyerekemet jövőre február 29-én nem engedem iskolába de, de szerintem sokan egyetértünk több millióan. Igen, de jövőre nem is lesz rá 29-e, ezt a szökőnapra, mondjuk a szőkőnap az a 26, de 29 az, ami megkülönböztet. Idén, hogy voltak ezek az események, ebben a rádióban egyszer már erről volt szó, de azt hiszem, hogy most, hogy utána vagyunk egy picit vagy higgadtabban, vagy tapasztaltabban, többet tudunk róla beszélni, meg arról is kérdeznénk, hogy mik a további tervek. Tehát valójában, ahogy szoktam mondani, nem számháborúzás volt a cél, hanem hogy a figyelemfelhívás, szolidaritás, vállalás, az hogy mi szülők is kifejezhessük azt, hogy hát ez az oktatási rendszer így nem egészen jó. E, viszont tudom, hogy mindenki számokra kíváncsi. Hogyha megnézték, a nem lesznek suliban mi önre vagyunk az oldalát, akkor ott látszott, hogy 35 ezernél többen jelezték, hogy részt vesznek az eseményen, az nem lesznek suliban, 17 ezernél többen jelezték, hogy egyetértenek vele illetve volt egy olyan térképünk, hogy gyermekfelügyelet programajánló, amit 125 ezer többen töltöttek le, úgyhogy ha azt mondom, hogy 50-70 ezer gyermek hiányzott 29-én hétfőn az iskolából, akkor én úgy gondolom, hogy ez egy reális szám. Jelenti ez azt, hogy mert valóban nagyon kedves, hogy a számokkal tetszett kezdeni, de a számok nem elsősorban a legfontosabb dolgok, hanem az, hogy sikerült -e elérni a célt, és feltételezem, hogy a cél az, az volt, hogy a figyelmet felhívja. Pontosan, én ezt tudom, hogy maximálisan elértük, sőt, túl is teljesítettük, ugyanis azon kívül, hogy a, a szülők kifejezhették és adták a figyelmet arra, hogy itt ez az oktatási rendszer nem jó, kialakult egy olyan szülői összefogás országos szinten, amire eddig még nem volt példa, úgyhogy ennek is már van egy oldala a Facebookon, ez a szülői összefogás gyermekeink jövőjéért oldal. Itt lesznek majd további akciók, illetve egy szakmai munka is kezdődik ezen az oldalon, mert azt ugye könnyű mondani, hogy egy rendszer nem jó, de hát akkor tessék meg mondani, hogy hogy lenne jó, úgyhogy majd itt szépen elkezdjük összegyűjteni a szülői javaslatokat, amit a civil közoktatási platformon keresztül szeretnénk eljuttatni a kormányzat felé. Én is erre gondoltam, hogy a legokosabb előre dolgozni, mert ugye ha a kormány időre és fárasztásra játszik, akkor meg le be lehet előzni munkával őket, akkor bizakodnak abban, hogy Érdemszerű, tárgyszerű, tárgyalássorozat indul el a tavasszal? Én úgy gondolom, hogy erre van reális esély, most a március 15 i eseményeket is gőzelővel szervezik itt a civil közoktatási platformos kollégák, illetve, hogyha itt a március 15 nem lesz elég nyomósérv, akkor további akciókat uh -huh. készítenek, készítünk elő, elő amit természetesen a szülők felé is el fogunk juttatni, és mindenki a maga ízlésének megfelelően részt vehet benne. Ö, nagyon jó érzés, hogy politikától függetlenül vannak szülők, akik aggódnak a gyerekeikért. Érzi, hogy a civil társadalmat is erősíti ez a mozgolódás, vagy ö, ö, igen, álságos a kérdésem, mert az, arra gondolok, hogy igen, látszódik a civil társadalom. Pontosan, a civil közoktatási platform 50-nél több, azt hiszem már közel száz ilyen civil egyesületet tömörít, és mindenki ugye az oktatás jobbítását tűzte most a zászlajára, mert én úgy gondolom, hogy ez egy olyan közös pont, és pont, hogy így a szülőket sikerült megszólítani, hogy, hogy itt azért az emberek nagy részének, vagy van gyermeke, vagy a rokonságban van iskolás, óvodás gyermek, vagy tervez gyermeket, tehát ez, ez nyilván mivel emberek vagyunk, az életkorral együtt jár, hogy vagy van, vagy a közeljövőben lesz gyermek, vagy a gyermek a családban, és szerintem ennél jobb lehetőség nincs senkinek, hogy, hogy egy ilyen küzdelembe bekapcsolódjon, és ezáltal, mint civil, a hangját hallassa egy nagyon jó ügyért. Így van, tehát a depresszió ellen is lehet javasolni a mozgalmat. Igen, igen, de bízom benne, hogy ennél kicsit több lesz. A civil közögtatási platform bizonyos követeléseket fogalmaz meg. Ebbe a platformba most már tömörül, és a 15. éj eseményekhez, ha jól sejtem, és tudom, olyanok is csatlakoztak, és csatlakozni fognak hasonlók, mint a hálózatot a szabadságért a hat a, a humán platform, de olyanok igen. is, mint az eleven emlékmű, vagy a pedagógusok, a demokratikus szakszervezetek. De Felből nem tudom tovább sorolni esetleg el. oktatói hálózat. Oktatói hálózat. Tehát, hálózat igen. Kapcsolódik, igen, igen, igen. igen. Um, nem képzelhető el az, hogy egy picit a szó egészséges értelmében túlődnek a célon, és esetleg olyan dolgok is már um, a, a, az önök kezdeményezéséhez kapcsolódnak, vagy vagy kötik önöket olyanhoz, amihez eredetileg uh, nem akartak volna csatlakozni. Nem engedem a gyerekem, rendben van. Ez egy egynapos, egyszerű akció volt. Nem lesz egy uh, kicsit nehezen követhető az, hogy, hogy ez mifelé halad? Uh, igazából, tehát a továbbiakat, mint hangsúlyoztam, ugye a civil közoktatási platform koordinálja, tehát rajtuk kere, rajtunk keresztül megyünk, ami viszont nagyon fontos, hogy létrejön, létrejött egy ilyen szülői összefogás, amit próbálunk az érdekképviselet felé elvinni, tehát ugye előbb-utóbb valami hivatalos formában. Ez, ez ügyben már megtettük a lépéseket, és már főn a, a Facebook oldalon vannak is, a következő teljesen békés kezdeményezésre, információk, viszont az nagyon fontos tudni, hogy a, a CKP-t, a civil közoktatás platform csak úgy tud szerintem hatékonyan föllépni és működni, ha pedagógusokon kívül megjeleníti, hogy a diákok is ezt akarják, és a szülők is ezt akarják. Tehát nyilván itt nagyon fontosak a, a civil szervezetek közreműködése is, akik főleg valamelyik, a három közül valamelyik oldalt tömörítik, de nagyon fontos, hogy kijelentsék, hogy, hogy mind a három szereplő, aki részt lesz az oktatásban, azt szeretné, amit a CKP közzi tesztett. mondjuk itt a 12 pontot célzok. Azt hiszem, hogy több volt a sikerélmény, gondolom legalábbis feltételezem, de ha nem ünneprontás, szabad kérdezni, hogy ö, milyen veszültséges súlódások voltak, mert biztos volt ennek a kezeményezésnek a kapcsán, akár szülőkkel, akár másokkal. Hát voltak érdekes megjegyzések, igen, valóban, de azért a sikerélmény jóval-jóval több volt. A durva megjegyzésekkel én úgy gondolom, hogy nem érdemes foglalkozni, mert tehát azért... Csak félnagyítanánk a jelentőségüket, és nem kéne? Hát az, azokat nem, nem szabad, viszont volt olyan réteg, aki intelligensen meg tudta fogalmazni, hogy ő miért nem ért egyet ezzel az akcióval, és ott viszont nagyon jó kis beszélgetések kialakultak. Néha úgymond szépen meg is találtuk a közös hangot, ugyanis sokszor kiderült, hogy, hogy ő ezzel a módszerrel nem ért egyet, de önmagával azzal, hogy változás közöktatási rendszerben azzal egyetért. Nem baj, hát majd válogathat másik akciót, másik módszerek között, de ez olyan, hogy tüntetni sem megy ki mindenki. Tehát ott nyilván ezt is érhetik kritika, hogy ki miért meg tüntetni, viszont, hogyha jobban belegondolunk, tehát a, a legfőbb kritika, vagy támadás a kormányzott oldalfelő próbált volna jönni. Én úgy érzem, hogy ez mégsem volt olyan erős támadás. Szerintem nem találták meg a, a hatékony módját ennek a, az ellenkommunikációnak, mert a miniszteri, illetve kormányzati levelek is olyan kétolvasatúak voltak, vitték szerintem mindazokat, akik bementek a suliba, azokat is, akiket nem, akik nem mentek be a suliba. Nyilván a hétköznapok szintjén egy szülő jelezte felém, hogy, hogy, hogy volt, hogy hogy csúnyán nézett a tanára gyermekre, meg ilyesmi, ezt általában azért ezek a szülők elintézték. Hogyha véletlenül most itt a hallgatókhoz volok, mégis maradt olyas valaki, akit hátrányért, és ez nem oldódott meg, nem tudta megoldani, akkor jelentkezzen nálunk, és akkor jogvédőkkel segítünk, de én komolyabb atrocitásról nem tudok. Krisztina, kérdés, zárszóképpen segítsen nekem, így együtt kérdezzük meg Bakás Tibor engedőt, hogyha ő neki a gyerekei nem Szabadkán, hanem Budapesten, vagy Magyarországon járnának iskolába, engedte -e volna február 29-én rosszak kérdés, rosszak kérdés, persze, hogy nem engedem őket, de hát azért mondom, hogy a, a, már évtizedek óta megfigyelhető a magyar oktatás zuhanása. Tehát a legutolsó pillanatban próbálják a szülők megállítani ezt a folyamatot, nagyon helyes. Kedves pusztás, nagyon szépen köszönjük a rendelkezésnát. Köszönjük, köszönöm szépen. Vizszent, Kétsi Bregovics, aztán Parakovács. Szervus, édes kis puszinyuszi. Szervusz. Hogyha már itt a puszinyuszi kis állatoknál vagyunk. Mit kell gondolnom Orbán Kuvaszáról? Nárciszról, egyszerűen hozd valahogy közel nekem. De ne, most tényleg most az mi Orbán Kuvasza. Hát, nem, nem, nem lényeges kérdés? Ő, azt gondolom, hogy nem. De miért? Azért, szerintem azt mondják, hogy megmentette az életét. Hát ez így, ebben a formában nem tudom, hogy igaz-e. Medvékkel küzdött miatta? Nem hiszem, hogy különösebben megmentett. E, hagyjuk ezt az Jó, Jó, jó, jó, komoly. Figyelj, akkor bejösszik komoly dolgokról. Figyelj, egyszer azt mondta nekem a könyvelőm régen, mert én ilyen buta bölcsös voltam, hogy mi van, hogyha ellenőrzést kapunk. Azt mondja, semmi, akkor jön egy eső. Mondom, hogy érted, hogy jön egy eső? Hát úgy, hogy Maki, fogod a könyvelésedet, kiteszed az erkélyre, és imádkozol esőjért. És akkor nem hittem el akkoriban, hogy ez összejön. És most olvasom, hogy a, a, tudod, az Új Péterék kihívták a rendőrséget erre az Új nemzeti Központra, és kézzel ott is esett az eső. Ajaj, ajaj, nem az Új Péterék hívták. Nem, a, a, nem azt mondom, a, a Juhász Péterék. Azért, új Péter. Ja, azt mondtam, új Péter. Péterék. Bocs, bocs, nem, a Juhász Péter. Majdnem olyan. És ö, ö, augusztus 17-én olyan felhőszakadás volt képzeld, így na, nem tudnak az iratokkal elszámolni. tulajdonképpen ez egy nagyon régi technika, mondjuk ki, az eső. Figyelj, hát ugye emlékszünk a, a legendás Kaja Ibrahimra és a Jossi Totra. Ugye? Hogyne? Én úgy gondolom, hogy azóta ez egy bevett gyakorlat, hogy egyrészt az államhatalom, egyébként főleg a Fidesz, fegyverként használja a különböző néven futó adóellenőrzéseket. ellenőrzéseket, másrészt pedig eltüntet pénzeket. Ugye itt az az érdekes, hogy azt gondolnám, hogy nincs szükség ezek eltüntetésére, hisz olyan alkotmányunk van és olyan törvényünk vannak, hogy legálisan lehet ezzel magánvagyon. És ennek ellenére még néha bevetik ezt a problémát, hát fiatalok még is... Ja, hogy azt hiszik, hogy el kell tüntetni a a, a, a nyomokat. Csak akkor rosszul csináltak valamit, érted? Hogyha el kell tüntetni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy... De lehet, hogy az az eső még mindig jobb, mint a, a... Szecska, érted? Összeszecskázott. A Flóriára is kíváncsi vagyok, hát ott is elfogyott mind pénz. Az mindig érdekes szám, hogy beáldozzák-e a Farkas Flóriát ilyen esetben, vagy ezeket a fiatalokat. Szerintem szó nélkül beáldozzák ezeket. Uh -huh. Most éppen az a fázisa van a kormányzásnak, amikor minden ballasztot egy dobálnak ki, és beláthatatlan láthatatlan pénzeket tolnak át. Azt mondod, a Flóriánnak vége a történetének? is bábú történetének vége? Kivonulnak uh mögött, és szomorúan konstatálják, hogy -huh. Flórián sajnos megtévedt. Ez a gaskó, meg ez, itt ilyen nagy elvonulásokat látunk? Hát, szerintem, mondom, ballasztok a dovályek. már csak a kemény maga bevodhat most ebben a következő két évben. Igen, most az annyi pénzt nem lehet szórni, mint, mint korábban. Nem? Az azért, hogy mert összehúzzák egy kicsit. A, a, annyi, hogy összehúzzák a költségvetést, azt onnan is lehet tudni, hogy bár ebben az évben 32 új uszodát kellett volna építeni, Orbán Viktor mondása szerint, egyet se sikerült, azt tudod? De nagyobb baj, hogy ugye még a vagy alapozás sincs. Az jó alapkő volt, de mondjuk ki, hogy... Volt, egy helyen volt. Egy helyen? Hogy a Putnokon vagy hol volt, de igen. járnak, járnák a gyerekek, és körbeúzták az alapkövet. alapkövet, ja. De egy igazán kemény csávó, és hát a magyarok kemény csávók, okay. azok tudnak a tarlón is úszni. De egyébként tényleg nem lehetett volna sok stadion mellé egy, egyet felépíteni vagy kettőt. Azt le lehet fotózni Mert... ötször. Hát figyelj, nem... Nem számít az egészség. Nem. A vidéken élő gyerekek focizzanak. Focizzanak, igen. Jó, jó, csak egyébként te... Ha, ez nem Igen, igen. Jó, de ez azért különösen érdekes, hogy most kiszámolták, hogy, hogy az ország lakosságának mint 0,1% érdeklődik a foci iránt, és hogy uh -huh. azt láttad, hogy mindenhol hazudnak már? Tehát kézzel már, a, hogy hány szurkoló van a nézőtéren, már abba is hazudnak. Hát nem hazudnak, hanem a... Valótlant állítanak. De, de nem tudod. Szereted ezeket a kifejezéseket, hogy valótlan állítás? Nem, inkább úgy fogalmaznék, hogy pont az az ember, akinek az a dolga, hogy megszámolja, az nem tud olyan jól számolni. Ugye, ja, hogy nem annyira képzette. Aha. Mondjuk kerekít. És hmm. akkor először az van kerekíteni kell fölfele, és aztán ugye, hogy a kerek számok mindig gyanúsak, utána először felkerekítünk, és utána abból kihozunk valamit. Tehát, hogyha mondjuk vannak... 740-en felkerekítjük ezt 800-ra 800 és akkor azt mondjuk, hogy 1615 5. és akkor Aha. így van és ez nem gyanús de tulajdonképpen senkinek nem gyanús az az érdekes már egyébként, hogy mivel ugye mondjuk ilyen 10-10 ezeren látogatják így hetente a meccseket hogy azt kéne csinálni, ugye hát egy fordulóban 6 meccs van hogy egy stadionban lejátszani az összeset? Estig a reggeltől estig Aha. Ez jó. volt névstadionban és akkor közben felépnénk mi is ilyen vicces beszélgetéssel. Ilyen fizetnének van. nekünk, ilyen gól előtt egy stand-up Persze. Meg ilyen, ilyen híres embereket, hogy tudod, helyszíni kommentár. Tehát ugyanámmit a közvetítés lenne, és akkor beszélhetnék. Róza Gyuri? Igen, ilyenek lennének. De jó lenne. A tangcsapda, meg az és akkor egy, egy helyen egyszer le van tudva a forduló. Az a baj, félek, hogy edzetelnek és megvalósul. Az, hogy jönnek lengyelek már megint, most mi van a lengyelek? Hát azt hittem, most utálják az Orbánt, az orosz barát semmilyen, most kiderült, hogy mégse. Van egy kemény maga kérdőt. <gül> és most tényleg most sajnálom egyébként, hogy tényleg azt kellett, hogy összeállunk sokan akik már akkor Igen. Ilyen rendben voltunk agyilag ilyen 81-ben, és oda megyünk Jaruzelszky mellé tüntetni Varsó közepébe több ezer magyarok. Igen. Ez körülbelül olyan. Hogy eset volna igen a lengyűrteget? Sartnám, hogy elfelejtettük. Igen, Jaruzsálsz ki, és akkor milyen jól ellettünk van a vasú főteréről, sok ezer magyarra. Most annyira felbocsátottak ezzel a tekes mozgással, meg ez az egész március 15 és a komolyan kimegyek a múzeum térre is. Az egész szép idők íze? Hát, most ne, nem, most tényleg felszívtam magam, és most ki fogok menni március 15-én. De mert hozzá fog érni a rendőr, figyelj, te azt nem a, a tapogatnak. Azt, ki fogok menni, tapogassanak, hát érted, mit érdekel rendőrség? De, de kéne kéne. Azt mondod, hogy akkor lehet, hogy én is kimegyek, mert valaki kérdezte, hogy ez újból olyan lesz, mint régen, hogy Igen. egy kicsit szaladunk, a sötét melyek balra jön, kocsi fordul, fékez. Ezer lengyel fogja éltetni március 15-t különös tekintet ebben Hát tényleg menjenek a kocsába. az-e magam. Jó, értem, értem. De már régen vették tőlünk március 15-öt, ellentétben a nőnappal. Igen. Ez hát azért azért már nem faj nekem. Most van ilyen magyar filmhét, azt csak így láttam, annak van jelentősége, vagy, vagy nincs? Azt régen volt, azt tudom, milyen nagy kulturális esemény volt. Most van, van róla valami híred? Hogy... Én valamelyik újságban láttam egy címet, hogy valami van. Ugye, hogy van valami? De valami van, és kb. ennyi az affinitásom hozzá. Hát el fog ez tűnni, aztán lesz megint szemre, és minden normális, megint magyar rendező lesz Tar Bélanek. Szóval lesz uh -huh. egy ilyen változások. Ja, ez csak most pár évig lesz filmhét, magyar filmhét. Bocskodás kockodásja, és akkor mindenki szégyelni fog egy kicsit, hogy ebbe az érába egyáltalán oda hmm. ment, hát ezt filmesnek filmet kell csinálni, én a szája hát Persze, persze. Csak csak... Nem lesz, tehát azt mondom most előre, hogy visszafogadjuk, Magyarország nagy rendezője lesz megint a Abila, és mi demokratikusan gondolkodó, baloldali és liberális magyarok fogjuk normálisan kormányzó országot, de pénzt nem adunk. Aha, uh -huh. jó. Jó, ez jövőképnek ez jól lesz. Nagyjából ez a tehető. Uh -huh. Az, hogy a kövér aláírta, szerintem az Áder is aláírja ezt a... Persze. E, ugye, aláírja, mi? Most, nekem az olyan számára most mindig, amikor a, a magyar ellenzéki jobban reménykedik. Mikor nem írja alá Áder. Nem uh alá, -huh. azért a hogy aláírja érted alá. hát, uh -huh. érted? Szóval a, ú, ha úgy tekinteni az Áder sem, mint egy mint vagy egy, minisztről, egy minisztről, ez az, szuverén. Nem az, azért abszúrt. De uh -huh. nem, hogy szuverén. Hát oda megy, telefon megkapja, aláírja, de. másnap lenne, nem lennek összes seger, mert elérne aláház az Meddig volt szuverén az Áder szerinted? Soha életében. Nem volt soha, azt mondod? Tehát, nem tudom, 80-90-ben találna. Ebből 90-ig, igen. Évele. Igen. É, akkor biztos szuverén volt. Mondjuk, akkoriban is egy ilyen értelmesebb jogászkodó visszafogott volt, de hát uh -huh. belerohad mindenki ebbe, belekorrumpálódik ebbe a fajta hatalomba. Csak aki Orbán mellett 92 után kitartott, az minimum gyanus. Minimum, De hogy a jellemét odavesztette, az már biztos. Itt a tavasz érzékeled? A, látod a bimbókat? Bimbókat láttam, meg, meg még náci szokt jönnek elő a földből. De ja, a jobb, fel menni mostán valamikor így. Kicsit segít, Kicsit. hogy élni akarja? Én akarok élni. Engem valószínűen nem határoznak meg ezek a problémák, a időm jelentésséről egyetlen nem gondolok se Orbán Kucsájára, se Áderre, se úgy az egyik. De hogy csinálod? Hát nekem van egy csomó dolgom. Például most értem, megnéztem tegnap a Jean-t a Top Hooper-nek, ezt a Top Hooper emlékszált, hogy a klasszikus texasziláncvírus részes nézszázást. Horrort nézel? Most, uh -huh, jó. most csinált egy, egy dubai horrorfilmet. Tehát azt mondod, hogy magyar belpolitika ellen nézünk horról. Jó, jó. Nem az ellen, hát, hát mindenki azt nézem, amit szerethetek, de ma gondolkoztunk nagyon, hogy kimegyünk, mert ma volt az illatos úton, ilyen Igen. Kimegyünk, csak ilyen nagyon érzékeny elállítunk, és így inkább nem, nem uh -huh. ki. Vasárnapulókausztanom. Jó, tőle. de érted Jó van, jó van, örülök, hogy itt voltál is egy kicsit segítettél fénygyújtani ebbe a sötétségbe. Ráj arra, hogy szaladnak a fák, Régók fészket raknak, és... A létezésre koncentrálok, jó, megígélem, megpróbálok, nem könnyű. Március 15-én pedig oda csapunk. Jó, jó, lehet, hogy kivegyek, hogyha lehet egy kicsit zúzni, az jó lenne. De most mi várják, Most mi találkozunk valamikor, azért ah, valamikor lesz nekünk valamilyen beszélgetés. Hú, ha majd hívjál föl, jó. Jó, hívjál föl valamit. Jó, szépen. Husza, husza. Bregović. Oh! Robert az éterben, szervusz, szervusz! Sziasztok, hát köszöntök mindenkit, nagyon megszervezetten így vasárnap, és már talán egy picit a tavasz első napjaiban. kivételesen mindig pessimista vagyok, mert ebben az országban én legyes ezt a vércsapot, amit Magyarországon mindenhol mindenki átvesz ebben a közhangulatban, de én most elhatároztam, hogy próbáljuk egy hosszabb uh, kórházi csak pozitív dolgokat fogok mondani, mert ilyen is vannak Helyes. dolgok. Például süt a nap, uh, elkezdtek a fák uh, uh, szépen zöldelni, és a hétvégén megjelent a tavasz első hangja, volt motorossal, már Budapest is, úgyhogy uh, arra gondoltam, hogy csináljunk egy ilyen boldogságpártot, jelen pillanatban még van nem vagyunk tagjai, de gondoltam, hogy bevesztek téged, és akkor már ketten lesz, hogy mit szó szóval, az Na de én vagyok boldog, de nagyon rövid ideig tart, 7-8 másodperc. Jó. Érted? Attól függ, hogy mire akarsz bevenni. Arra gondoltam, hogy próbáljuk meg elengedni a rosszat, ne törődjünk vele, vagy próbáljuk meg megváltoztatni, mert két dolgot lehet csinálni vagy az emberkel összefognak és megváltoztatják, és akkor mindenki kiáll a saját igazáért és mindenki demokráciájáért vagy egész egyszerűen le el kell fogadni, hogy Magyarországon nincsen demokrácia, Magyarországon nincsen jogállamiság, és soró. Az... A második egyszerűbbnek tűnik. Hát igen, tudod, amikor megkérdezik a beteget, hogy meggyógyultam -e és mondja, hogy persze, hogy boldog vagyok, és kérdezik, hogy akkor megszüntek a Ágyba csinálás. Jó ja nem, csak már nem érdekel. <több> <több> nem az hogy... Van az a perc, amikor már az embert nem érdekli. Én most úgy látom, hogy közeledik március 15 e nem hiszem, hogy nagy botrányok lennének Budapesten, hogy ennyire kellene készülni, hogy a tek tényleg hogy a fél múzeum ott, le lezárják, hogy a nemzeti múzeum környékét teljesen hermetikusan lezárják az autósok előtt. Uh, olvastam, hogy több ezer uh, uh, lengyel emberek él ja, ja. uh, hogy éjjel a kormányt. Ez olyan furcsa dolog, mert, mert annak idején, amikor a római uh, apátrák uh, kiakadt az abortus ellen, azt mondtam, hogy tartsák meg. Tehát, hogy, mi lenne, hogy mindenki oda szavazna, ahol él, uh, a saját életében döntene, Na az, hogy amikor Józsászky, mit tudja hatalom, hogy mi se lentünk ki valóságokat hát indítottunk Budapest azért, hogy mi ott egy ilyen támognak az összes ilyen szólalmát megkapcsoljuk. Szerintem nem kéne hagyni, hogy mi magyarok, mit gondolunk arról, hogy a miniszterelnök mit gond, aztán tudjuk, hogy Brüsszel mit gondol. Azt lehet olvasni a környékében a sajtóban, hogy a környező országok mit gondolnak, Magyarországon azért nem lehet gondolni azt, hogy olvasnak, hogy a magyarok mit gondolnak, hát itt nem merik megírni, vagy ha megmernék írni, nagyon kevés ember lenne, lemerné hozni. Páne egy olyan médiumba, amit olvasnak is, tehát hogyha mondjuk nem egy ilyen külvárosi pinceklubba jelenik meg, akkor nyilván már nem. Az jönnek ide, hát én annyira szerettem a lengyeleket, mert a KGS-ti piacot, ami volt régen, hogy én nagyon nagy szeretett elvárom, hozzá a kolbász, sonkát, a más nem lehetett végén kapni ennyi országban. Egyet kér, hogy ha mennek, akkor van ugyanazban nézzék be a bazilikát, a mózalmat, de hagyjálom csak hogy mi De látod, milyen a ezer idióta lengyel miatt érted az egész lengyelségre, nem gondolhatjuk ezt, amit ők produkálni fognak. Ez mindig a reprezentáció problémája. Igazad van, csak gondolj bele, hogy nekünk egy-két ember miatt mit gondolnak a 10 millió magyarok? Hát, ja, ja, mi aztán értjük ezt, mi aztán ja. ért? Vagy egy két hülye, aki beszél Magyarországon össze-vissza, majd kimegy vissza, boté beszél igen, mert szavaz olyankor, amikor van, hogyha igaznak a Magyarországnak, hogy nem megténe szavaznia, ha nem akar konfrontálódni, még mindig szavazott volna úgy, hogy tartózkodik. Hát engem is lejárat, ez nyilvánvaló. Szégyenkezem szóval is a kocsmába. Hogy, hogy minket is egy-két ember alapján e, e, ítélnek meg. Én azért 25 éve e, hosszú időket töltöttem különböző helyeken, barcelona Londonig és London-tól washington és mindig büszke voltam a magyarságomra. Most először érzem azt, hogy lesük össze, mert kell mondanom azt, hogy, hogy, hogy milyen országból jöttem, de már képzelem elkezdtem poénálni, és mindig mondom, akkor kérdezik, hogy, fogom, hogy honnan jöttem, hogy Kínából, meg Japából, és akkor mindig felmentem, és mondom, hogy nem értem, hogy miért gond velük, hogy ezt is el lehetett intézni. Tehát, hogy egyszerűen nem szeretem megmondani, hogy honnan jöttem, tényleg nem. Annyi szép dolog van Magyarországon, és annyi dologra leheténk büszkéig a golyós kezdve. Jó, jó, világos, hogy most igen, értem, értem, értem. Nem csak a szellemi dolgokra, hanem az építészetünkre, a sok gyógyhízünkre, a történelmünkre. És ez sok olyan dolog, amit meghamisítem most minden a tévében. Jó, hát március 15-e úgyhogy izgalmasabb lesz, mint talán eddig volt. Ennek is lehet örülni, mert már kezdett elveszíteni minden tilosos jellegét, vagy azt mondják, hogy ha motoznak, akkor van remény. Mi gondolsz meneteke bocsátó, menetekkel egyetlen -egy mondatot engedjünk meg, a kockádáról beszélgessünk még egy szél mondat elejéig, hogy ja. Nem tudom, hogy hallottad el, hogy az ellenzék végre talált a ilyen hogy én azóta nem hordok kockádát, mert a, a Fidesz Igen. E, és saját játékéjének próbálta ezt. E, Most miért találtak e, ki? 90 kockás, kockás, fejű zöld, kockás kockázát csinálnak. Aha. E, lehet ilyet vásárolni már és többféle helyen volna ki horgolt magának, ez egyrészt a pedagógus egy szimpátia, empátia érzés kimutatása, másrészt pedig az annak a jelen lehet, hogy nem értünk egyet az itthoni rendszerrel. Az a furcsa, hogy általában egy normális demokráciában, ha elegen mennek az utcára, legalább elgondolkoznak és látszott intézkedéseket hoznak abban az ügyben, amiben a nép idézőjelbe szállták. Magyarországon nem így van, és néha eszembe jött, hogy Dózsa Györgyel is mit csináltak. De szereznek nekem ilyen jelvényt, jó? Én is szeretnék kockás lenni. Jó? Értem szerzek. Kellenes hezet nektek. Na ja, köszönjük, köszönjük, és jövő vasárnap majd remélem folytatjuk, ha még élünk. Regős Robi volt. De sok. Ben... sok szép napot, és hezet kívánok. Ciao, ciao. Most tulajdonképpen, hogyha nem hagytak volna magányosan a stúdióba, csak egy varjú ül az ágon, akkor Bregovis zenét hallgatnánk tovább, és nézzetek oda, nem én csinálom a dolgot, de mégis, mégis, mégis, még nem hallani a zenét, viszont a, a telefon még szól, most már jó. Itt hagytatok, The A of his old spice cologne carried me back into that lost childhood a the home movies did. My uncle didn't know it, but it was the sweet, cheap smell of car dealers that took me back and made me dissolve into a dream of the past. Leo was the last dinosaur that smelled of cheap cologne, and he believed in the American dream. I was crazy about him because he believed in miracles, and even though he lived inside of life in soul Cadillacs, he always looked like a 10 year old boy whose sleeves were too long. When I was 10, Leo gave me this great movie camera and my mother always hoped I'd become the next Milton Berle. But dreams about houses and cars and fresh-cut lawns aren't dreams when they become real. And somehow, I understood what my mother meant by Good Morning Columbus. And even if my mother didn't like what I was doing with my life, I think she'd understand When I was 11, I got this really weird earache that wouldn't go away. I went to about a hundred doctors, but none of them could help me. So what Leo did was, he went into Mexico and brought back this fat lady witch doctor who did some mumbo-jumbo and fixed me right up. I was grateful, but somehow I thought I might have been better off mute. All in all, I had a very happy childhood. My father was a border guard who spent most of his life trying to keep people from crossing lines. Every night for 15 years, he'd go out and smooth down the road between Mexico and Arizona. And every morning, he'd be out there looking for footprints in the dirt. But my father always said that work was like a hat you put on your head. And even if you didn't have pants, you didn't have to walk down the street ashamed of your ass, as long as you had a hat. somebody was to ask me why I don't get up right now and catch the next train back to New York it's because you can't say no to your childhood hero I decided to be his best man but one thing I was sure of no matter how much I love the smell of cheap cologne I was never going to become my uncle and I was never going to soak out Most már mondhatod, hogy csak annyira szép volt az ennél, nem akartuk megölni. Mondja. Tibor bocsonyos, de akkor mondanék valamit. Elhangzott az előbbi neve. Jaruzelszki tábornak egy olyan akciót csinálta, amivel megelőzött egy sokkal nagyobb bajt. Annak idején a valsai csapatok fő vezetősége, az orosz erők, a szovjet erők be akartak vonulni gyakorlatilag nemzetközi segítségként oda. És Jeruzsálemnek nem volt más választása, mint hogy maga konszolidálja saját rendszerét kicsit keményen, kicsit radikálisan, de nem hagyta, hogy bemenjenek oda, mert a. ezért nem utálják Jeruzsálem a lengyelek, ez így van, ahogy mondod. Igen, és nagyon korrekt volt a maga módján, és lengyel volt, és, és katona volt. De nem egy Kádár János volt. <gül> <gül> <gül> nem, nem, nem. Azok kívül Valesz elment hozzá, és hát a, Udott, amikor adott. öreg volt, és beteg volt, és ha adok ott akkor azért kezet fogott vele, és mindenki őt. A másik. De nagyon csúnya ember volt, hogyha ránéztünk, azért nem volt egy szimpatikus valasz szemüvegével meg. És már kérte vissza. Na mindegy, a lényeg az, hogy idődtek a lengyel a idén, és tőle, Én hiszek az egyéni meggyőzésből. Elmondtam, hogy nagyon sok lengyelek már jöttek ilyen kormánypárti csincset. Uh -huh vagy az ember folyatott segíteni, annak idején azt mondta, hogy a cápajárás és hogy csuhások imára. Tűnöm, tűnöm. És akkor megértették, Orbáncsik volt az, aki ezt szervezte, ő mondta meg az ő emberei, emlékszel a parlamentben? ember? Hogyna ott voltam? Csúhások imára és hát gyakorlatilag akkor még a Novulától vallást is csinálta a nagyforgalmi Csehúcsát. A másik, hogy most megint ide fognak jönni, hát hány ember jön ezer? Négyezer körül várnak, három-négyezer. Na most hány, hány millió van? Negyven? Persze, hát azért mondom, hogy nem kell ebből még következtetés levonni. Ó, nem, nem, nem is szabad, de ez nem egy dráma. Viszont ott mondtam, amikor ünnepelt önmagát a kormány, ott a, a várat abba a bazárba, nagy bazári majomkodás volt ott, és ki fel az emberek, mi szeretjük többen, és oda mentünk. Uh -huh. És hát akit észrevettünk, olyan arcot, aki megérdemelt, azt megkérdeztem, azoktól megkérdeztem, hogy túl jöttek-e, és hogy látjuk, hogy félázsiai. Tehát lehet, látni, lehet hogy látjuk, hogy ez a szervilizmustól a vezérhit, és akkor mi alá mászunk, és ott jó nekünk. Azon kívül egy csó, valóban én mondtam egy-két de nem voltunk nagyon kemények, nem voltunk durrák, és a se egy bizonyos határon. Amikor a kerényi ment kifele, akkor azért ráindultak, hogy de senki nem ment utána, nem számít. A lényeg, hogy egy nagyon durva dolgok történtek, és uh, amit ez a végighazadott az ember, a, a mostani legutói beszédjét, meg a rádiós beszédjét, amikor mond péntek el rengelen kéne, ez tohuba bú, ez durva is értek, a jön ilyen rohamcsapatok, meg ilyen terroristák, igaz emberek, akkor szélelmet, ríjadalmat kelt. Na most, aki riadalmat kell, pánikot kelt, arra van a mitikában egy szabály, hogy e, szabályrendszer, hogy vildalmat pánikot keltő embert ki kell vonni a forgalomból, és amit elkövetett, hát ami az számon kell kérni. Ő tömegesen, többször, több alkalommal, többek ellentett tesz a megjegyzést. Úgyhogy nem jó mi nagy vezetőnk, és nagyon nagyobb buta, és egyébként beszükni, szerintem a tudára... Március 15-én ez, mit csinálsz? E, ott leszek pár helyen, de... Elárulom, neked, hogy én már máshogy is ott voltam, és azt tudod, hogy fel fog költözni a várba végleg? Nem tudom, igen, igen. Ott van a monogramja, a kalkálem tére egy ó, vagyis egy nagy nulla. Majd nézd meg, ma ott van, hogy biztos fel akar menni a várba. Hát jó helye lesz, ott e legalább lesz ostrom, várostrom. meg gondolom a kupola termetőt ki lehet nyitni, és akkor lehet magasrólni, a labdát terem. Igen, igen, focira is jó. Lehet a kupola is lejön, és pattan, és jobbra-balra, és jó van. tudnak ott jókat anyázni. A lényeg az, hogy ezek az emberek, akik most a hatalmat megragadták és erre használták, amire nagyon nagy sibát el. És annak körülök, az értelmiség végre e lábrát, laprát, <tos> és meg <megbátoruk. tos> Féltem, hogy, hogy meggyámultak, meg is mondtam egyszer egy másik rádióba, egy ilyen hasonló rádióba, és annak örülök, hogy reagáltak rá. Hozzánk van hasonló rádió, jó? Farancs? Van hozzánk hasonló rádió? Ja. ez megmentett. Igen, igen, egy visszat, hát nem jó, kicsit más, de, de <há> ott is van, amikor néha fogadnak. A lényeg az, hogy e, bizonyítotok a pedagógusok, hogy ha egy dolog van, ami őket nagyon bosszadja, akkor így is összefognak, és a a pedagógusok, ezek a rabszolgák a görög társadalomból, akik itt mostanában nagyon szépen próbálnak gyereket nevelni, az új generációt, ezek nem fostak be, és ennek örülök. A örülök a kockás falon, mert az nagyon jó viselet, mert az ember nem biztos hogy meg benne. Másrészt modern fiatalos, arra is a gyerekek és a tanárk között sokkal jobb bizonyos lesz. Tehát ellentétesen jött ki a dolog, mint amit akart a nagy vezető, mert az emberek a gyerekekbe is kialakult hogy empátia a tanár X irányába, a tanár irányából gyerekek irány. Tehát itt egy nagy-nagy-nagy összefogás lesz. szép, akkor a és hát abban is hiszek, hogy ti is megmaradtak, és ez a rádió is, és jó veletek néhény beszélgetni, és uh, apró kis mozégyum, de az ember össze tudja rakni, hogy külön mi várható. Fél egy éven belül egy nagyon nagy uh, uh, ribidó lesz, mert ezek az emberek nagyon súlyán kevernek, és direkt provokálják az embereket. Amikor azt mondják neked, hogy vagy, nem vagyok félázsiai, Amikor azt mondják hogy poligai inkorrekt vagyok, nem vagyok az, kikérem magam, Akkor ő, az. ő az, ő az is az egész vezetése, kívül egy-két embertek, ő már rég kiszáll, rég kiszáll aki már rég tudják, hogy ki ez ember nagyon-nagyon sok kiszálltak az eredeti vasmagból a csapatban, már talán egy pár ember van csak mellette M M ők... nem magánom tovább, elég baj van neki is és köszönöm, hogy meghallgattál is mi örülünk, Majd... hogy segíthettünk a lelki tisztántartásban igen, köszönöm, sziasztok Szerbusz. Szerbusz. Ö, ez az adás meg lesz ismételve meglepő módon, kedden 11 és 1 között Ö, az ilyen félélő lesz élünk az adásban, de csak félig. Köszönöm Gábornak, hogy ők mankó volt nekem itt a téblábolásomban. Nem sokára olyan az idősebb ki, az persze diszkózik, mert a, ő a, nők, a női szívekre hajt. Most is kb. ugyanazt tudom mondani, amit eddig, hogy pár dolgot tehettek, aminek van értelme. Még mielőtt az igét így keretes Igen. szerkezetben Uh, kihívta a csatogfegyvert azt Az is sokszor Már hangzik el, szabad. hogy ha valaki nem olasugázatadást akarja szintén rádióban Igen, hallgatni, Igen. akkor mit tegyen? Hogy hát, mondjuk, mi, mi nagyon menők vagyunk így digitálisan. Van tehát digitálisan egy, egy archívumunk is, ugye bizony, a vasárnap bizony. délutáni élő adásoknak, legalábbis a beszélgetős műsoroknak van egy archívuma, ez pedig megtalálható, letölthető és kereshető a Halló, Itt Itt vagyunk, vagyunk. n Um, akár Tibor, teget szoktak itt, Tibor, az ritkán, nem? Talán ezt az én egyes Azok, akik, akik nagyon utálnak, azok Tiborosnak. Nem, akkor ezt a most. Uh, ja, egyes nem számítok, nem, nem szoktak, de nem baj. Szóval a bakács lista is lekereshető műsorvezető alapján, és dátum alapján, és a csapóindul is lekereshető műsorvezető alapján, és dátum alapján is. És hát ugye tudják, hogy minden hónap utolsó a alapján a csapóindulféles a, a, csapóindul a Darvasdórnak a műsor, na ő is lekereshető. Hát a Darvasdórit szerintem, akik látják, ták és is ismerik, talán gyakrabban akarják lekeresni. Jobban néz ki, mint én, hadd mondjam el. Valami hasonlót nem szerettem, rossz. igen, így akartam ennek a painak megágyazni. Nem. Jó, tehát itt hú ez az archívum. Na, jöhet az ige. Igen, az, hogy ha könyvet olvastok, akkor egyrészt nem kell fizetni az utazásért, tehát úgy lehet utazni, hogy helyben maradsz, a fantáziát fejleszti. Ha szeretkeztek, akkor nem felejtitek el, hogy kik vagytok, hogy Lelkes, érző állatok vagyunk, akik melegségre vágyunk, és hogyha imádkozunk, akkor az első parancsot is betartjuk, ami Mózes szerint fontos volt, és mind a mai tartja magát. Hát ez volt a. És persze mindig is Bregovicsal bucsázunk a Bakáslista. BUSZ! Gyors. Gyors. Le vice više Insza Jaz Jaz